Peisaj de toamnă În fața ochilor Casa din sălcii și tăceri Rugina vegetală adună raze Iarba rea, numită mătrăgună Ascunsă printre cărămizi O basculantă începe să se miște Norii atârnă și nu se întâlnesc Să fulgere zigzaguri Oile pe peni și țepii se miră că mai sper să regăsesc un fir uitat. Ființele robotesc sau dorm și nu prea pot să dea secunde pentru poeme.